alle hverdage mellem min 16. Velkommen til De Sorte spider. den etter sig den 25. september. Åh oh, ja, velkommen til... Øh, um, Kort og præcist, Det Anders. skal der da for, Jamen, os, Nancy vi, Johnny. Vi kan, kan bare, vi kan bare ikke to dage i træk. Nej, men jeg skal, det er også fuldstændig. Er det men det var bare, det var meget politiomt. vi kan ikke to dage i træk. Men nu starter vi, og så okay. går det nedad under undervejs. Okay. Velkommen, velkommen til uh, det musikalske talkshow. De Sorte, Sorte spider. Prisvindende, det var dengang. Og øh, selvfølgelig også til to timer med space musik og gode pointer. Må jeg ikke læse op for et brev, vi har modtaget fra Hans Hansen i Herning? Jo, hvis jeg må læse op af bollebogen bagefter fra Emo. Det må du meget gerne. Ja, dette er desværre ikke citat for jeg fra hjemmestarteren. Kære Anders, Anders i går var jeg til åbenhus på Holstebro Katerne, ja. hvor min håbefulde yngste søn henslæber sin tilværelse som værdepligtig. Ja. Jeg prøvede at køre i PMV og fik krydder skænke med flødekartofler til frokost. Ikke samtidig håber jeg. To oplevelser, som begge bidrog til, at dagen huskes. Mm. Den største oplevelse var i imidlertid, da jeg stod på en af værelsesgangene og studerede en opslagstavle, hvor ordet advarsel sprang mig i øjnene. Mm. Jeg læst advarslen og med far for alverdens militære repræsater, lirkede jeg tegnestifterne løs og puttede opslaget i lommen. Jeg synes, det er fantastisk, hvad I kan få ud af at læse ganske sandfærdige oprigtige imellige op på sådan en måde, at vi lytter. Yes, godt. Jeg håber, at I kan bruge vedlagte til et eller andet. Og hvis I læser dette op i radioen, så lærer vi alle lidt om våbenhåndtering. Ja, det var det. Man læser op. Og du har så selve opslaget med? Det er en sendt. Det ser sådan noget ud, og det hang altså på hold... Nej, selvfølgelig ikke. Det er en kopi. Mm. Mm. Advarsel. Så frem, der opstår funktionsstop i forbindelse med unormal svagt knald, skal skytten undersøge pipen for en eventuel stikker, før skydningen genoptages. Ah. Det er, øh, tror jeg, øh, det, der hedder en... Øh, Forlader? Det er... Øh, hvad er baglader? Jeg tror, det er en... en øh, Karabin? Nej, nej, hvad hedder sådan noget? Det hedder en øh, instruktion i, hvordan man øh, sikrer et gevær, tror jeg, eller afsikrer det, ikke? Ja, men der er nogle undertoner. Ah, no. ah! men så hører det. Så vil okay, du sige, at så... det er der helt sikkert ikke. Men så den passer fint op til boldbogen her, fra sådan, emo. det er sådan fejl i Så kan man sige, at her står der fejl, årsager afhjælpning, hvad man okay, skal ja. gøre. Ikke? Så står der, hvis den ikke kan afgive skud. <laughs> hvis låsehovedet ikke kan frigøre os. <laughs> eller hvis der, God. hvis der er manglende udtræk. <laughs> Og under manglende udtræk, der står der blandt andet, hvis der er snavs i kammeret. Vores tekniker Henning har haft snavs i kammeret siden mellemskolen. Det kan man sige. Og det var efter, at han var ude i Sydhavnen på en arbejdsplads derude. Så fik han så meget snavs i kammeret. Og øh, afhjælpning, det er simpelthen øh, rengøring. Øh, der er også her, patronkammeret patronkammerets ikke, det er fejl, men det forstår jeg ikke. Men så står der, beskadet gasrør, Uf. så skal man gå til en hvis øh, Og hvis der står, i ved svigtende låsning... Mm. Der kan det være, fordi det er en bulet gasmuffe. Det er en bulet gasmuffe. Mm. Øh, og hvis er udkast. Det er meget sjovt. Jeg mener, at det er sjovt. Og så står det herovre, øh, at hvis det er bundstykket, buffernes bevægelse, bund, bevægelse, der hæmmes, så skal man rengøre. Og før samling kontrolleres det, om gasmuffen har fri, sage, fri passage hen over gasrøret, om bundstykket kan bevæges frit i styrerammen. Det er jo det, det ja... Det er vel det, der hedder brok. Så er der også her, øh, gasmuffe, gasrør, delvis tilstoppet. Mm. Eller snavsede fremløbsstopper. Henning igen. Snavs under aftrækkeren. igen. Og sikringens holdeknæst. Ja, det er vel mere gry egentlig. Hun er i syge i Tak for brevet. Og hvis man vil skrive brev til, til programmet ja, her, jamen, så gør vi det, og sætter min kuvert. Og så skriver man... derbyen ATTENTION DE SORTE SPEJDER. Emil Holmskanal 20. 09999. Ja, fordi uh, herudbrød vi sig ikke så meget det der lidt kedelige 23S. Ja, de er jo Ørestaden, og så <laughs> 2300S, det kan vi ikke rigtig i det brug sådan Kedelig noget. lugt af uh, uh, et eller andet gule ærter eller noget. Og det hedder jo København C, og så tænker man... Oh ja. oh ja, Vi ligger jo virkelig i Københavns Centrum. Vi ja. ligger jo lige oppe i Jeg Bygget ovenpå lort, men altså øh, flot lort. Ja. Amo fra, at, at... har udgivet en øh, bollebog. Arbejdsmarkedsuddannelsen har været der. Nej, det er et mailfirma. Nå, mm. så er jeg med Amo. Amo. Ja. Øh, og det sjove her, det er lidt ligesom... At det er meget sjovt, mm. at vi lige har det samme. Øh, det er... Jeg læser op fra... fra det er bollebogen. Bold er lyst. At tage sig god tid til at bolle, at bolle er lyst og ikke er pligt, at gøre nogen glade, at vide, at man gør noget sundt, at bolle, fordi det føles rigtigt, det er sådan, vi håber, at du har det med Amo. I denne bog har vi samlet 25 opskrifter på boller. Ved udgangspunkt i Amo teboller, chokoladeboller, dumstykker, grovboller, scones og burgerboller, kan du variere dit hjemmebold i det uendelige. Når du først har prøvet et par opskrifter, er vi sikre på, at du får lyst til at bolle mere. Prøv dig frem, lad dig inspirere og skriv dine egne notater ved opskrifterne. Alle opskrifterne er nemme og lige at gå til. Det kræver ikke så mange råvarer, udover dem du sikkert allerede har i køkkenet. Vendelig hilsen, god bolleløst, emo. God bollning. Nu øh, skal vi lige vende det politiske blik indad mod os selv. Ja. Og, øh, og tale. Øh. Han leder opmærksomheden mod øh, New York. I New York, i FN's hovedkvarter i New York. Der sidder en masse lande. 70 lande fra hele verden øh, sidder og snakker klima. Det er jo ikke et forpligtende møde, skal vi lige Nej. huske. Det er et møde, hvor at, øh, man bare kommer og så... Øh, og hænger ud. Altså, det er så heldigt, at det her møde, mm. det bliver holdt nu. Og der ja. skal ikke besluttes noget som helst. Man, man. skal bare trykke øh, hinanden i hænderne og se hinanden i øjnene og sige... Jeg gør måske nok noget for miljøet i mit land. Mm, yep. øh, så skal de mødes i Kina, tror jeg, ikke? Jep. På Bali. Jep. Johannesburg. Jep. Ja. Og... London. Jep. Og... Stockholm. Og... Øh, Guatemala. Og... Paraguay. Og... Øh, Island. Og så til sidst... København. Yes! Og øh, øh, forhandlingerne er jo kort og præcis, som man kan høre, fordi... For, for det næste møde, de holder ud af de her 800, de alt holder... Der satser man på, at der skal laves en aftale i bella ah, i København. Satser er måske i stort ord. Den skal i hvert fald måske skrives under. Ja. ja den, den skal måske i hvert fald... I hvert fald kan man sige, Fremlængs. at vores statsminister, vores regeringschef, vores statschef... Anders Fogh Rasmussen. Fogh Rasmussen. Han er, Flot i, han er i New York. Og han har loppet med farvehåret. Man kan se på Anders Fogh... Han har aldrig haft... Hvad snakker du om? Han har aldrig hold, nogensinde sin Og pludselig er det... Salt pepper. Jeg synes, det er lækkert. Så, altså det, så det, det, det, der det der der der er ikke det, er der går, der byder frem nu? Salt and Pepper. Salt and Pepper's back. Ja, øh, og det, og det, det har det. været sneværd i hvidvæk, som man siger. Nej, ja, det er bare skæld. Det er ægte skæld. Måske er er en af de eneste i Danmark, som har ægte skæld. Min storebror har det også. Okay, du har også skæld. Ja. Og så ægte skæld. Ikke Rigtig. Rigtig dårlig skæld. Altså mange, der har falske skæld, ja. og det er lidt ærgerligt. Æh... Hvor man alting er. I år 2009... Ah. så skal det her krones med, at man laver endnu en vidunderlig uforpligtende klima-aftale, som ikke bliver ratificeret. Næh. Og der kan man sige, at dem der er øh, holdt i København, og man kan se Anders Fogh Rasmussen efter øh, det famøse EU-topmøde, mm. øh, hvor man jo lavede københavn aftalen ja. Uh, yeah. øh, Bella-sendt-aftalen hedder den jo. Bella. The Deal of Bella. The Deal of Bella. Og man kunne se på Anders Fogh Rasmussen. Bella og det er, der, jeg, det er der, man ved, at han ikke er stået, som man ved. Han er ja. helt cool mm. og rolig mm. Mm. omkring, mm. Mm. at han bliver udpeget til at være den, der nok bliver skyld i, at handlingerne bliver lukket i København, ved du, og tror, det bliver underskrevet en aftale, som ingen netop tager sig af. Ved du, jeg tror? Jeg tror meget kan tilskrives den enorme... Husker du for år tilbage, hvor Anders Brug Rasmussen, hvor han stadig var regeringschef, allerede dengang, øh, fik sikret miljøagenturet på Kongens Nytorv? Danmark her. fik jo EU's miljøagentur, øh, og jeg ved ikke, om mange øh, ikke har op observeret det nu, men alle de arbejdspladser, alt den præcis alt det opmærksomhed, der er kommet til Danmark på grundlag af miljøagentur, som ligger ned ved siden af Jyllandsposten nede på og Fransk Amassade for Hyland. Det er fandme i Og det er jo det, der nu krones i år 2009 med, ikke underskrivelsen, men altså... Anders Anders Han har lavet et interview i New York. Pressen sværmer som altså, som Ja, nemlig, ikke? Ja. Har han det? Ja. Og, Hvad er og det? det år, har han har lavet en intervjuge omkring, så bliver han spurgt, at det må Danmark have stået demokrati Ah, det må jeg lige have lov Det Der må jeg lige rette dig der. Ja. Det er et interview, han har lavet øh, i et projekt, jeg har også er med i. Hvor fremtrædende kulturelle personligheder fra hele verden, er ved at stille de samme 20 spørgsmål omkring demokrati. Anders? Ja. Har ja. Jeg har besvaret de spørgsmål. Jeg har besvaret de spørgsmål. Åh, oh, du er også med? Ja. Yeah. Hvad svarede du? Jeg sagde det samme som Anders, og det du siger nu. Hvad er det, Anders har sagt? Anders han har sagt, at øh, hvis han boede i et diktatur, ja. så ville han have været oprør. Præcis. Og, øh. og, det, og det er jo nemt nok for dig at få Rasmus til at sidde og, for som og sige. Ja. Øh, Men det er jo nemt nok at sige, ja. når man som os lever i et demokrati, ja. øh, og så sige, selvfølgelig jeg det, så er man en fanskæl, lige pludselig. Ja, det tror jeg nok. Når, når man får spørgsmålet, altså på papiret, er man jo en fandiskadelig Ja. Men der må jeg sige, at altså, havde jeg været i Myanmar i dag, så havde jeg haft lilla tøj på og slået for en tromme. Na naturligvis Hvis det jeg har været i Kolumb, så havde jeg været medlem af fuck. <laughs> men det ved jeg ikke, at det, det er ikke det rigtige at være med der med? Nej, jo, hvis du kan lide at blive rig på kokain, så er det et helt fedt sted. Jeg har været medlem af fuck. Øh, øh, men, øh, fuck fuck. Fuck fuck. Og det tror jeg ikke, jeg for det har Echelon, Echelon, Echelon hørt. Og Echelon. Åh, oh, helst øh, Det sidste, jeg bare vil lige vil sige nu, ikke? det ja. er, at øh, øh, nu når vi så snakker om det her, øh, så er der en anden dejligt øh, demokrati i verden, som jeg virkelig holder af, og det er Iran. Uh. Og, ja, øh, demokrati er sådan lige at stramme den. De er på vej derhen i hvert fald. De arbejder. Det er ja. hensigtsmæssigt. Vi skal lige lave en lille krig med dem først. Så og, det, der er der der, fort, er, Så kommer der demokrati. Alim Al Jemjat er jo. Øh, også i USA. Alim Al Jemjat er i USA. Mm -hmm. Han er blevet øh, svinet til af en øh, universitetsrektor. Svineri. Som sagde, at han var latterlig, og du er øh, festlig nok. Man inviterer ham, og så skal man jo ikke svine ham til. Han, og han bliver da, er han også blevet spurgt, øh, hvordan han ser på homoseksuel. Øh, og han svarer, som jeg svarer nu. Der er ingen homoseksuelle i ja. Iran. Øh, og der har Gry, vores redaktionschef, sagt noget meget præcist, at hvis man ikke kender nogen homoseksuel, så er det nok fordi, man er den. Så han er homoseksuel? Det er Grys teori. Jeg har ikke noget med den at gøre. Det er Gry, der ikke kan i Og Og så rygterne om, at, at en bliver snart om tidligere programmet, det er, at han skulle være det. Det er han jo heller ikke, for han kender jo Bjørn Lomborg, så vil det jo aldrig være sådan. Ikke at jeg siger. Nå nej. Det, bare... det har været rygter. Nej, det vi skal, det er at vi skal undersøge, sagde jeg, uden at den nogensinde nåede at slippe ud. Den, du lige slap af, Jeg der. har jeg ikke slappet nogen ud. Nej nej. Der mm -hmm. var bare, der var, jeg så, nu øh, jeg er jeg gammel hollænder, jeg så et dige, der var på vej til at løbe over, og så tænkte jeg, jeg sætter en finger i, altså i betydning, ja, for ellers har vi Eller... nogle homo. Øh, ah, øh, øh, nej nej vi ja, så snak. er vi der igen. Hvor længe har vi lavet 22 minutters radio, og straks så er vi ved at have det, der hedder en, uh, jeg, jamen, en jeg, piring, ikke? Jeg. Troede du, jeg snakkede om, om det allerførste med soldaten, vi havde snakket Jamen, det var da ham, jeg også troede, du snakkede Ja, ja, det var ham, jeg snakkede ja. Okay. Men da, vi skal ringe til Iran. Det skal vi nemlig senere i programmet, og med det... Ej, jo, skal vi ikke tage programoversigt når man dog, vi er deroppe, for der er masser af det? Nej, vi tager et indslag, og så programoversigt. Sådan. Vi tager et indslag, vi skulle have haft i går. Men nu har vi et indslag af musikalsk karakter, som vi skal have nu. Og det er et fantastisk indslag. Ja, det er. Det er Clash. Det er det nemlig. Og så kan jeg have en lille sjov historie fra i søndags. Åh, oh, fedt! I uh, operaen i København optrådte The Good, The Bad and The Queen jo. Ja. Og uh, med The Good, The Bad and The Queen er ham, det vi Simmons. Simmons uh, bassisten for Clash, jo med. Og mm. uh, efterfølgende, efter showet, Ja. Der var alle øh, musikanterne, der havde optrådt op. Og, og op. også spidserne øh, i øvrigt, ikke? Også øh, spidserne, øh, Kronprinsberg selv. Og hvis der var nogen for fremtrædende konferencier til stede, hende, så var de der også derop. Så var de også der. Mm -hmm. øh, og jeg lader, jeg så det, fordi det var... Jeg er var... til at spænde ben for øh, hende der, øh, der laver stemme til nogle af de der reklamer. Søjne øh, Nej, nej. Altså, hende der øh, fra DSB, hende der siger, det er lige til hende. Ellen Helgensø. Ellen Helgensø. Hun er sød. Eller? Hun er, hun er rigtig sød. Men det var også bare, hun gik forbi øh, mit ben stridet klonk. Så låner hun. Da, hun, nej, gravid, hun, lå hun ikke. nej, nej, nej, nej. Ikke. Det, det ved jeg da ikke. Nej, det ved jeg da egentlig heller ikke. Du synes, at jeg sagde da måske for meget, for jeg så hende bare. På... Hun er naturligvis ikke gravid. Det er hun da ikke. <laughs> nej. Men sådan er så jeg det... ikke, er kom jeg til at sige, at hvis Helgensø ikke er gravid, er jeg har lige har sagt, at hun er gravid. Nej, men vi ved da ikke noget det. Men det er jo det. Øh... Nej, men det er bare. Er du gravid? Øh... Nej. Synes du, jeg er tyk? Det er det, jeg mener. Hå. Det har du sagt godt. Men du har henvidet noget omkring øh, de unge orkester? Det der så sker, det er, at hverken være bedre, at uh, musikken, uh, musikanterne, der har spillet, uh, Henrik Hall, ja. andet, Han halv, han er der oppe i til, den her reception. Ja. Og, øh... Må jeg sige noget om med der. Mm. Og det er ikke for nej, i, nej. Nej, nej. Men det er bare, når man nu har de fineste og nogle værder på besøg. Og der er pænemadet. så synes jeg er færre. Men så var der en sildepostej, og det er jo ikke nogen øh, kritik eller noget ved det. på Sildepostej. Fik du ikke nogen med? Det vil jeg ikke give mit barn. Ja, jeg øh, er jeg åd alle pindemad. eller En af hver, ikke? Men sildepostej. Øh, og der kan jo fordi, at øh, min mor hun lavede madpakke til mig, når jeg gik i skole. Mm -hmm. Og så fik jeg på altså sildepostej med, og det var ikke særlig fedt, fordi... Og det er jo det, møder og fædre i Danmark laverer smørt i madpakker dagen inden. Fordi visse ting trækker skind. og det gør sildepostejerne også i løbet af natten. Spiller den i lyset? Ja, yeah, og det er, det er bare det der, sammen. man kan mærke tænderne, emalien, den skal lige først modstand, modstand, så glider vi, ikke? Oh. Og det er den modstand, den kan man ikke lide med hensyn til silbosteg. Øh, og den var til stede igen, øh, også der. Så de, og det er jo ikke noget, de smagte ikke, men der havde bare, at den havde trukket skin, silbosteg. Nå, men øh, hvor man ting er, så sker det, at... Øh, Henrik kan. Flot fyr. The good, the, the queen, er deroppe. Og ham der, klassisk bassisten, jo også er oppe i lokalet. Der skete jo selvfølgelig en masse den, vi ikke kan fortælle. Naturligvis ikke, så bliver vi nødt til at slå nogen ihjel. <laughs> og øh, eller nogle andre gør det for os. Ja. Men så Henrik Hand, han var så glad, fordi han fik øh, underskrevet, øh, signeret sin øh, London Calling, sin London Calling Og det var en, en long -plade. Det var nemlig en LP øh, yeah. af Simmons, der, der der, han hedder. Som jo er bassist, ikke? Han var så stolt, Henrik. Det var dejligt. Set. Ja, det er altså også en utrolig bassist. Ja, og Henrik Hall er da også helt fantastisk. Ved ja, ja. du, at vi skal høre solo bag? Der skal vi ikke det med ham? Jo, det skal men kan vi ikke lige høre The Good, The, and the Queen nu? Jo, jo, men først skal vi lige have et indslag det, var det. Ja, jeg, først skal jeg have et indslag. Yes, fortæl. Correct. Det her, det er mere et indslag, øh, som har karakter af en lille test, ja. øh, Anders. Fordi i går, øh, det skulle egentlig have været i går, der hørte jeg, at det er meget spændende. p er jo et fantastisk program, ja, eller en fantastisk kanal, ja. øh, som har mange gode programmer. Og programmet Vita. Kan jeg, hører du Vita? Nå, jeg kender Vitek, og så kender jeg Vitas bisted i Stor om Ja. Det er dejligt Atten om natten, det lyder lidt sjovt. Mm. Er det det? Jeg, Jeg kan ikke. give dig fransk, dansk og arn. Og, nudler, og svensk. Nu lad mig smag. af og, og græsk. Jeg kan give dig græsk på arnen. Skal du have græsk på arnen? Det hedder jo ikke feta, det hedder aptina. Godt, yes. Øh, I... Øh, går i udsendelsen Vita, som er løst og fast, rundt omkring, øh, havde Verden besøg af den... Øh, kan, undskyld, altså, Ja. Hvis vi afleverede et programoplæg, øh, da vi afleverede program, øh, synopsen for det her program, ja. og, vi kom, og vi skrev, at det handler om løst og fast, ja. så fik vi det ikke godt nok, kommer tilbage med. På Vita har man altså lavet et program, der hedder Vita, så handler der handler om løst og fast. Løst og kred, fra nær og fjern. Øh, der havde Verden fået en brosyre i hånden fra Karsten Graf. Øh, den store fordragsholder, Kasten Graf. Hvem er han? Øh, han, er, han er stor i det, der hedder det øh, føle-segmentet, -føle som er øh, også dem der, der går ind og hører ham der, øh, med, man skal være til stede i nudet. Ham der med sweateren. Carsten? Nej, det er en nordmand. Det er lige meget. Det er en underskov, øh, som, som, som er spændende, øh, og det handler meget om, hvordan vi er. Hvem er du, Anders? Hvem er jeg? Hvordan er vi, som vi er? Hvorfor er vi, som vi er? Er vi, som vi er? Eller er vi, som vi vil være? Eller har vi været på mange måder. Uh, han har lavet uh, en række nye foredrag, og, og der, i den forbindelse trykker ny pjæse, og det er den, hun har fået fatigt. og så har hun bare Karsten inde, for ligesom fortællet, hvad er det for noget. Ikke? Og, og det her, det er bare, jeg ved ikke helt, hvad det er til for. Jeg kan heller ikke helt se pointen i et andet, end at, at det er også lidt bare et, et godt, fordi at du tænker nogle gange, hvorfor arbejder, hvorfor, hvor, hvor, hvad skal der til for at arbejde på, hmm. Hmm. Uh, på et? Det her skal der til. Først har vi klædt på om, hvad er Karsten Graf egentlig, at det kommer her? Fortæl så lige, hvad er det, du underviser i? Ja, men øh, ja, underviser er jo sådan et sjovt ord, for det giver indtryk af, at man formidler en viden eller en forståelse, hvor et, at, øh, jeg har tit oplevet, at det jeg gør, det er at og, øh, tage mennesker med på en rejse ind i nogle, man kan sige, nogle tilstande, som de øh, umiddelbart ikke synes er. Tiltrækkende, men som når man kommer i dem, så, så kan man opleve en, eller anden en, en, en, ligesom en ny forståelse af verden. Lidt ligesom når man tager et, et bad om vinteren. Man har som regel ikke lyst til at hoppe i vandet, men når man gør det, så får man en, en meget stor kraft og energi. Det første, jeg, jeg gjorde, da jeg begyndte at holde de der store fordrag, det var at, at starte med at undervise eleverne, I ikke at høre efter. Og når man så starter det lykkes, sådan, med ligesom det, og sige, at nu skal I lære, hvordan I fokuserer et andet sted end der, hvor I er, så skaber man i virkeligheden en kraft i sådan et rum, som gør, at, at det bliver utroligt spændende, det der foregår. Og øhm, det næste klip, som også er det sidste, er en, en øh, hvor Carsten hvor, hvor forklarer... Øh, fuck, det kan jeg ikke huske, hvad er, han forklarer. Jeg det, det er sikkert spændende ja, altså, det er, det er Nej nej det er nej. hans nærforhold. Han føler sig meget hjemme sammen med topleder Jamen der er mange uh, topchefer Som har et, uh, et enormt drive uh, Men samtidig er der også uh, For at man skal kunne nå dertil Så skal man også have en uh, stærk bevidsthed om, om hvad mennesker består af Hvordan man skal få dem til At, at arbejde sammen og mødes uh, Og skabe en fælles kraft uh, Selvom vi siger at topchefer Meget tit er, er lukket og følelseskolde, Så har de nogle kanaler ud hvor de kan mærke mennesker på andre måder, end, øh, end man kan sige almindelige mennesker kan i godsøjen. Men øh, jeg har nogle af de samme egenskaber, og derfor har jeg altid følt mig godt tilpas <laughs> i et sådan et bestemt samfundslag. Okay, overklasse John. Men det, der er, er spændende her, udover det. Jeg ja, det, der, det der? Fascinerende ja, nej, fortælle, hvad der er rigtig spændt. Det er jo, hvordan det lykkedes øh, verden her. Ah. at snige øh, anti-amerikanisme ind i et tilsyneladende uskyldigt interview øh, omkring øh, bevidsthedshutlig øh, dut, så skal man lige svine topledere til. Ikke? Ja, så skal man lige... Jamen, og hvad er jamen. topledere? Det er jo også multinationale ja, selskaber. Jamen, er, hvad er multinationale selskaber? selskaber? Det er McDonald's. Det er Coca-Cola. Ja. Det er Chevron. Ja. Shell. Jeg ved ikke, om Chevron egentlig ja. eksisterer med. Så skal, lige, skal man lige hive øh, folk, der prøver ja. at tjene penge ja. Øh, ja. rundt i Manezen og forsørge endda. Og er jeg træt, jeg det -sno. træt af at høre det venstresnode? Træt af at de er altid gør det. nu spiller vi jo ikke Good The Good gang, Queen. Det skal vi først. Ja. Først skal vi spille Gud The and The Queen med, øh, med, med, med nummeret Kingdom of Doom. Kan du tænde den over til tætten, Henning? Så kommer det, Henning, så skal man sådan da sige Kingdom of Doom, det her? Så kommer, og så musik. Sådan, så vil Nej, jeg godt komme ind. Ikke... Det Er det ikke der? Jo, det er rigtigt men det var bare ikke så tegnet. Jeg vil godt komme med en præcision bagefter. Præcisering. Fedt. Programoversigt. Nej, øjeblik. Vi har fået en sms, der hedder, som vi ved, selvfølgelig. Er Hej, Anders Anders. Jeg er iraner, og jeg hørte, hvad Amadjinat ja, har sagt. Han sagde ikke, at der ikke er homor i Iran. Han sagde, at der ikke er så mange, som der er i jeres lande. Og det er jo sådan set rigtigt. Det ved vi ikke om rigtigt, men, men. Men... Interessant korrektion. Vi der. sagde bare noget forkert. Øh, vi eller, har haft vi det. Det det er jo også, fordi vi har det fra øh, tv2. Fox News Fox kl. 19 News. This is Fox News at 7 yeah. My name is Jeff Dorf Pearson, And now I'm gonna tell you a lot of crap Controlled by the government Men øh, det kan nok være at der er rundprobering til TV2 senere i vores nye øh, tema øh, Som hedder Bigger bag om nyhedsavisens afsløring Med hensyn til det store dokumentarprogram i aften med TV2 og Nørrebro som øh, bliver sendt om Nascada i aften, og øh, nu har vi lige hørt nyhederne kl. 14, øh, og sikkert også er kl. 15 af TV 2. Har, har taget klippet ud, altså de har omredigeret. Så meget mere er interessant er det jo, at vi har klippet. Vi har det rigtige klip fra den dokumentar, der bliver sendt i aften. Så det nu er lige. karakteret et forbudte klip. Det kan man sige, det er. Men en programoversæt skal vi da lige have. Nu er Per Michael Jensen jo der ikke mere, så han kan ikke ringe og stoppe os. Min Anders Brønbog, han kan da sende en bankbog på og stoppe os. Uuuuh, hvor er du farlig. Uh. Men måske så kan Jens Rode ringe ind og sige... Jens Rode, som ikke kunne hilse. Jamen, det var meget modendt i, ja, I, i et da, da vi vandt den der pris, hvilket vi er rigtig glade for. Tak. Så det var bare fedt at gå forbi Jens Rode 20 gange og møde en anden TV2-chef, deres programchef. Jeg ved ikke, om jeg skal sl Voksne mennesker. Det er så fedt. Og derfor er man endnu mere glad for, at jeg sidder her og laver radio på Danmarks Radio. Og vi er glade for øh, at have koldt, det, vand i, koldt vand i blodet og ikke tænkt... Du fik jo driv is. I mellem ja. Så koldt var det. Velkommen til programsigten. Program, Program, -sigten. Sigten. Program Første frejder. time intro, den har Fine vi det sker ikke i lørdags Arms. Vi er til det her Radio Days fest. Ja. Æ, det er den danske radiobranche, der fejrer sig selv. Vi vandt vores pris. Tusind tak. tak for prisen. Og øh, fik overrækken. Og hver gang man mødte fik hende, jo en DAP radio. Den eneste, som var øh, af ledelsen på TV2. Jeg snakkede med to. Den ene SMS med, det var musikchefen. Den anden var deres selvchef, som var meget rar mm -hmm. og fuld. Det var jeg også selv. Øh, øh, men Jens Rode... Yeah. Han kunne ikke hilse. Jeg gik forbi ham 10 gange, og det var så smukt. Men hvordan var det? du på ham? Jeg nikkede sådan til ham, og så kiggede han lige ud i luften. Og så tænkte jeg, okay, jeg har heller mødt mand før. Så må jeg sige, hvorfor skulle han hils? For det var ham, der godkendte min løn på 3 milliarder om året derovre. Så jeg kan sige, han vidste jo nok godt, hvem jeg var. Og så deres programchef... Men tror du, rodet på vej ud af Teletore? Det tror jeg ikke, han er televitoral blev halvt ud af hans rode. Øh, det tror jeg de har været i rigtig lang tid, men der kan jeg da sige at øh, Ud side sidebilleder. Ja, ja, det tror jeg nok. Øh, man kan sige, at fyre nu er det bare for sent, men øh, jeg ved det ikke. Jeg, jeg skulle måske høre Henning på et tidspunkt. Han har jo været der i ondskab med teknik mm. og teknik. det er også meget nemt så at synge til. Jeg sparker det dårlige stil i det Det er dårligt de øh, dårlig stil. Og når deres programchef, hun kommer hen og siger, jeg ved ikke, at vi skal sparke dig Nelson eller vi skal sige, hej. Sætten også. Så. Ja. Hold. Jamen øh, du kan da starte med at sige, hej, det ville være høfligt. Det er jo det alle andre mænd skal gøre. Henning, hening hening. Fox News at 7 with Gestof Peterson. Vi we are har... not controlled by the government, but we like the government. Yeah, we like them. They are nice because de have a uh, good golf courses and our friends with us in the private life. Uh, og krimi okimitema har vi i dag. Irans president, uh, den har vi som været omkring. Anders Få er en mode mand har vi haft Ræderen, og det er noget, der ryster over, ja. øh, bliver svindet til af BT. Lyttertippe har vi haft. <laughs> øh, klip for aftens udgave af 2918. Have happiness. Det, det er et rigtig point. godt tema. Det har vi. Øh, ikke tema i en Så er der et rigtigt klip. Nå, der skulle jeg måske ikke have sagt. Okay, så er der øh, station 3. For nye tiltag, der, der er blevet malet noget graffiti på Bornholm. Det er noget helt ny graffiti. Det er ikke første gang, der er på graffiti på Bornholm. Nej, men, Ej, det, er men det er første ny. gang, der bliver malet så meget graffiti så mange steder. Og det er den form måde. for ondsindet graffiti, som er svær at, at, at komme af at med. At mig, ja. Så har TV2 manipuleret med mig og Nasser. Nasser? Nasser Katter! Nasser Katter! Nasser Katter! Og i time 2 har DR's værter øh, været beskyldt for anti-amerikanske holdninger. Vi har allerede berørt det lidt. Der er mere svineri på den konto, skal jeg lov for. At vi har gravet noget rigtig grimt frem. Nu er det blevet sådan, at her i Danmark, Arte... Øh, vi er synes, lidt i kris. Jeg synes ikke, at cheferne gør det godt nok. Når, når, når sådan som ligesom, øh, Jens Blauenfeldt sidder med sin egen... ...personlige, venstreorienterede agenda, når Venstre han pusten, øh, og, og, ...og sidder og, og, og, og fortæller, hvor meget han vil slå amerikanerne ihjel... ...så får man nok lille, bitte slag over fingrene. Så er det, er det jo ikke, man nok, ikke nok, at han bare undskylder nej. Ikke. Han skal amputeres dobbelt. Offentligt. Vi smider ham ned i sølet, og så kan I undervurdere med. Ja. Vi, er, uh, vi er Cepros. Vi er Det er D.K. Cepros. Det er os. Eller D.K. skorstrej 180 grader. Det er det, ja. det, er lige og, det. og Ole det Jeg savner den mand. Så skal vi udkøre med S2. Ja, vi skal. Her. De har fået en ny stemme. Og så skal vi spille Tjællets Bingo naturligvis i dagens så ikke program. Det ja. er en fest, der er lagt i kakledrengen til, var. Så kan vi uh, sætte os uh, uh, alene tilbage og sige... Er det ikke en, en dejlig dag at høre radio i? Det regner, det er trist, det er gråt. for indenfor, tag tæppe op om næsen. Og så tak tager fordi du lytter med, ja. og lytter til Henrik Hall. Ja. Han kommer lige her. I går kom det frem, at de københavnske eller storkøbenhavnske tog. Ja, de tog. det kom fra dagens lys i går, ja. at de danske S-tog, de storkemarkedske S-tog, har fået ø, ny stemme. Ja. Og vi sidder på relationsmødet i går morges der ved en halv syv tiden Ja, det syv. Og ø, siger, skal vi ikke lave noget sjovt? Skal vi ikke lave... Vi siger, skal vi ikke spase lidt? Skal vi ikke lave et klip, hvor at, ø, vi siger, at den nye stemme er, og så vil vi måske have haft den stemme hjemme ved Nybro? Ja, eller noget. Eller, eller med, med en eller anden, og det kunne have været Jens rigtig... Blaufeldt. Jens Blaufeldt, eller den. Thomas Falpe. Ja, de er de blevet fyret, når det vidste vi ikke? Nå, men så er de nok blevet s Det kunne have rigtig sjovt. Sådan noget, ja. Men så David, vores synligstpartikant, som er syg i dag. Og ved du det er under mig? Han er vel pest. Gry, er syg i går. Og det er da vores redaktion, der er aftalt at holde fridag anden dag, <laughs> Hvis man har snavs i kammeret, David, så skal man rengøre. <laughs> Eller gry. Hvis øh, man har en bulet gasmuffe, så skal man til våbenmekanikeren. Men det vi så gør nu, det er, at vi spiller det klip, som David har lavet. Og vi har ikke hørt det endnu så vi ved ikke, om det er den rigtige s speaker eller stemme, eller om det er øh, en rigtig sjov en, hvor han har taget noget skidt. Men vi kan sige den, og hvis I ikke vi forstår det, så ringer vi hjem til ham og hører, hvad er på enden. Er nogen, der gider at finde en sin over imens? Ja, fordi det, <lødder> du vil godt allerede nu varme op til en oprindning. Skal vi prøve? Mm -hmm. Det er bare kun 5 sekunder. Ja, tak. Når du står af toget, så tag venligst din avis med, og læg den i en aviskontainer på stationen. Okay, det er altså fascistoid brit, <lødder> eller hvad hun hedder, der har... Det er altså, øh... <lød> Den kan da godt lige høre igen. Oh. Når du står i toget, så tag vanligst din avis med, og læg den i en aviskontainer på stationen. <laughs> Ellers vil du blive skudt. Ja. Ej, jeg ved ikke. Skal vi ringe? Til David? Jeg forstår den det, ikke, Jeg forstår ikke? den. Er det er ikke lige meget. Jeg tror bare, vi gider ikke ringe til ham. Okay. Det er ikke lige meget. Han har jo ikke noget sjovt at sige lige. nu. det, ja, det lige har han da. Så ringer vi til ham. Bare sur. Jamen, det jeg da godt forstå. Men vi har bagfærd god musik. 60, 81... Det er tænkt mindst tre gange, ellers er han ikke syg. Hans kæreste arbejder har jo også. De mødte jo hinanden. Under en uh, personaleudflugt til Polen. Tre gange. Det er okay, så kan du godt tage den derud. Abonnenten kan desværre ikke besvare deres opkald nu, men de er velkomne til at lægge... Gud, det er da ham der for faktisk? Hej David. Hej David. R tak for det rigtig skægge indslag, du har sørget for, at vi fik ind i radioen i dag. Det var sjovt. Det var du rigtig god til, David. Ja. Du vil jo sikkert komme i morgen. Eller i overmorgen, eller på næste morgen, eller den aller sidste jo, morgen. Daniel er vores ved. Vi gør noget andet, som er lidt mere modent, og det er at ringe tilbage til David. Og jeg skal selvfølgelig være af, at det var øh, faktisk meget kvarmer. Det var det forkerte nummer jeg ringede op for. 6081... 75 32. Sådan. Så er vi der. Det du nu det der med, at man kan, bare, man, kan ikke, man kan ikke læse det op og gøre det. Man skal høre det, ja. altså, man skal sige det, for at man kan tage noget af ind. Det er, fordi du er visuelt begavet. Ja. Hej. lille ven. Hej. Nej, det er for ret. Hej, hej. Er... Hvis du godt at Hvis du tog et, hvis et stykke mere og holdt over telefonen, <laughs> så ville det lyde meget det er endnu mere. Endnu mere truver det. Jamen, ja, der var ikke lige fænd no Nå, Men. ven. Hvad er der Ja, det er sgu bare ikke så godt. Er du skidt, Mads? Jeg havde jo en nabo, der jeg var dreng, der hed Erik, og så han var altid syg. Og så sagde Erik, du er da ikke særlig syg. Hvad siger du, siger han altid? Ja, det ville jeg også meget gerne. Jeg har ikke kunnet sove i nat, altså jeg havde det dårligt, og så vågner jeg op. Når lige at få et par timer, så tænker jeg, at det går ikke. Jeg kan ikke lægge en anstændig indsats for dagen, hvis jeg skal arbejde i dag. Gudslov gjorde det i går. Altså en anstændig indsats lavede du her, for du har jo lavet et indslag ja. til programmet. <laughs> øh, ja. Som er indslag øh, med den nye DSB øh, s -dames stemme. Ja, det er rigtigt. Og Anders, øh, jeg ved ikke, om du lige vil overtage, fordi det var dig, der, der var ordførende for den del af relationen. Så i, i går til redaktionsmødet, David, så siger jeg, øh, du fortæller, at der er kommet en ny stemme, så siger jeg, at det er sjovt. Skal vi det ikke lave den dag, hvor vi så siger, at vi nu præsenterer vi den nye stemme fra øh, S-tårne, og så øh, havde vi, du lagt noget S-togslyd ind, og så måske en klip af Jeppe Nybro, eller af Jens øh, Blangefald, ah, ah, som jo snart bliver ah, fyret? Ah, ah, en det, anden. Det, det er snart. Det, det, nej, David, vi det er ikke rigtigt. David, vi, jo. Kan, vi kan skrue ned på telefonen nu, hvis du er. Du lige har holdt en mund høre efter. Så øh, øh, øh, glemmer vi at spille klippet i går, vi spiller det i dag, og så er det den rigtige s stemme Ja, det skulle sgu da ikke sjovt. Nej, prøv lige at høre. Prøv lige at det, nu her, kommer, nu kommer prøv lige så... det Er det her egentlig morsomt? Når du står af toget, så tager vanligst din avis med, og læg den i en aviskontainer på stationen. For det første lyder det som noget for 2. verdenskrig i en lejr. <laughs> øh, gør sådan, ellers gør vi sådan. Og så er det ikke rigtig sket. Det er jo skideliggyldigt. Det er overhovedet ikke Nej, Nej, det er forkert. Det men må jeg sige noget? Ja. Yeah. Altså, fordi jeg ved jo godt, at jeg jo bare skal tage imod, og I jo er de store stjerner og det her falder ikke og i har vundet priser, og sådan noget, ikke? Tak for det, gjort. Men jamen det var flot. Jo, det, det, det var jeg også. Flot. Ja, det er jo også din pris. Du ja, fik, det er rigtigt nok. Du fik et øh, tabræt, ikke? Du fik jo også tabræt, ja, ja, og så. Det er rigtigt. Og jeg har brugt den. Hvad hedder det? Men, men, men Anders Reinholt. Det der jo sker, det er, øh, at vi snakker om det og taler. Ja, det kunne være sjovt og sådan i menubruger alt det der, ikke? Som du ja. har nævnt. Men så siger du til mig. Kan du ikke lige finde den rigtige S2-stemme? Og så siger jeg jo, det kan jeg godt. Så finder jeg den, og så kommer vi bare altså videre med det. <laughs> jamen, hvorfor kommer du aldrig videre med det, David? Du har der masser af ting. Jamen, fordi at, at vi var ikke ligesom kommet til, og jeg ved godt, det er meget løst struktur altså, men vi var ikke rigtig kommet frem til en konklusion på, hvad det egentlig var, der skulle ske. Nej, men det er det. jo også et uddannelsesforløb du er i, ikke? hvor du jo, også jo, skal se. Der er jeg også, nu står jeg her med en halv pointe, hvad gør jeg så? Så melder ja. jeg mig syg. <laughs> det... Det er ikke noget, der peger frem. Du eller? griner måske. Det er jo overhovedet <laughs> ah, det er måske også. Altså, jeg var jo også bare en lille smule skuffet over, Der er ikke skrevet noget med det i går. Men det er jo også lige meget, ikke? Hvad var det? Det er musikken, jeg har bare sat yes. på under, ned, under David. Så David. Yes. forhåbentlig my. vel, at når vi spiller musik, at <laughs> han kan høre det i sin telefon, og han skal til at runde af. Ja. Hvad siger du, David? Jeg synes bare, jeg er glad for alle dem, der har ringet til mig i løbet af første gang, I prøvede at ringe til mig. Der, Jamen, der... er jo folk, der har ringet til mig. Hvad er de det er sagt? Hvad er de sagt? Hvad er det sagt? Jamen, de, de har da bare sagt, at I prøvede at få fat i mig, og så kommer <laughs> der bare sms'eren, hvor der står... Den har ringet, og den har ringet, og den har ringet, og det er ikke folk, jeg kender. Vi har været okay. de bedste lytter, David. Og ja. hvis du ja. siger noget forkert af vores lytter igen, så øh, fortæller, ikke vi, ikke så fortæller vi din ja. mor, at du, øh, at du, <laughs> at du, at du <laughs> naturligvis ikke tak. ryger. At okay. du ikke ryger, ikke? Må jeg sige god bedring, David? Fordi, kommer du igen i morgen, eller er det? Ja, nu må vi lige se. Ej, jeg satte sig meget hårdt på at komme igen i morgen, om det så er på piller. Men David, Masser af væske, men David, David. David, hvis du er stadig syg i morgen, så skal du naturligvis blive hjemme. Vi vil ikke have dig bare arbejde, nu du syg. Vi vil have og dig 100 procent. At blive liggende derhjemme og slappe af på sofaen, ja, Du skal have det godt, David, men du skal komme lige snart du kan, for vi savner dig. Hej. Ja, med det, det var jo en lille sang. Til alle dem, der går derude, er det ked af det, hvis der er dårligt vejr der, hvor de bor. Ja, ja for Jylland, der skinner solen. Det gør den altid i Jylland. Den ja. skinner altid over Jyllands solen. Det er Lidt. fordi, at Teppe Flemming har købt den. Eller Traskolars eller hvad den hedder. Heste Hansen. Heste Hansen? Ja, Heste Hansen. Købt den på Vorbasse Krammermarked tilbage i 76. Solen hænger på den. Godt. Apropos, apropos. røde svin, så har vi jo, øh, øh, efter at have læst øh, 180-grader.dk og ikke mindst nyhedsavisens øh, intensiv dækning af Danmarks Radios øh, røde lejesvinde, mm. opdaget, at der er noget om snakken. Og, og selvfølgelig er der jo ikke røg uden der er en ildbrand. Fuldstændig er der ikke røv, uden der er en ildbrand? Nej, det findes ikke. Du kan ikke have en brand uden ild. Eller, øh, du kan ikke have en røv, uden ikke. at det også brænder? Nej. Det er det, du siger til mig? Ja. Ja. Okay. Og, og det er det, der sker. De har rystet mig mere end mange andre, fordi at, øh, jeg øh, har altid været Borel. Anders, jeg ved, du er også meget stærk borgerlig. Jeg er, jeg er vel det, man kan kalde øh, lidt tenderende. Du er halvbrun, ikke? Åh, oh, jeg er næsten sort. Ja, fordi der er, der er ikke mange, der slipper igennem 0 i din bog. Nej, nej. nej. Æ, ikke at Venstre-indsatsen er nogen, der har mange venner. Det var ikke det, vi mente. Æ, jeg tror, at nogle af de mest, øh, der har flest venner i verden, øh, det er oh. højre-indsatsen. Jeg kan også se, og det er også mange, det ved mange skolelæger at enige med mig i. At hvis man går til fest i skolen eller gymnasiet eller teknisk skole og sådan noget, så kan man også være helt sikker på at det er, at det er de højerenterede der har de fødsel fester fordi er der noget de venstreenterede piger ikke finder ud af så er det at danse eller de knald, sidder... eller sæder over for den ja, det er De har simpelthen ikke noget spral over sig. Ja. nej hvis man vil have, have piger eller fyre med i, så skal man i KU eller hen derhen hvor, hvor, fordi der sidder de ja de sidder stille men de har et rigtigt indre liv. Hvis man går øh, og der vil jeg da sige øh, til de fester jeg har været til i forbindelse med Dansk robotik som jeg hørt det, som der det jeg har været til flere fester Øh, og det er... Privat, øh, Ja, naturligt. Ja. Uh, ikke, nej, nej, nej, nej. Ikke på den måde. Ja. Nej. Uh, men prøv at se... Ja. Hvis smidt. På deres hjemmeside, for eksempel, der kan man se, hvilke fester der er, de holder. Og de er skide sjove. Pigerne er... i rigtig, rigtig lækre. Virkelig smukke. Og det er også det, man kan se. Og, og det er nu til nogen til, det var satire. Rigtigt, jeg har ikke været til nogen af festerne, men pigerne er smukke. Nå, det vidste jeg så ikke. Er de? Hvis man ikke er socialist som 20 årig så har man ikke noget hjerte, og hvis man stadig er det som 40 årig så har man ingen hjerne, så man tung. siger man jo. Så er man tung. <laughs> men men øh, det skal være en løgn. Men her jeg vil sige øh, efter vi har gennemgået med tætte kamp, det der er 180 grader. Det er noget af venstresnøde foretagende kan jeg godt lade. I forhold til det vi skal til nu. <laughs> ja. Ole Birk Olsen, ikke? Femte kolonnen fyr. Men øh, vi har fundet et par klip med øh, det, der hedder nogen... Ja, vi vidste det jo godt, men vi vidste ikke, det var så slemt. Og jeg synes, vi skal tage dem øh, fra toppen altså, af. Altså, lad os lige at, at... Vi har jo bakket Jens Blauenfeldt op i forbindelse med, øh, med 9 11 udtalt ja. i Aftensjov, hvor vi sagde... Det går simpelthen ikke. Han må godt sige det, han vil, fordi... Fordi at vi, han siger jo, han ikke mener det. Nemlig under det setup, hvor han gør det. Øh, og det tager vi ikke som sådan i os igen, men vi vil sige, at vores støtte til Jens Blauenfeldt er væk nu, efter vi har været i arkiverne. Ja. I analerne og finde ud af, at jeg har ikke været i analerne, det tror jeg ikke. Vi har været i arkiverne? Ja. Der er én tilbage, i... der er ansat i de arkiverne jo. Så der er nemt og gort. Ja, det er med. også godt. Og hvad hedder det? det er også og spil, han er, er kommunist, sammen der er der. Ja, han er også kommunist. Ja. Og øh, nu kan vi så høre Blaumfelt. Men Blaufelt, han øh, skynser jo bagefter at sige, at jeg er ikke anti-amerikansk. Og det tror jeg nok er en udmelding. Vi må modificere noget efter at have hørt dette klip. Det gør vi. Og man kan faktisk også sige, at i øh, aften er der fritvand på alle hylder. Den her hylde herover. Der har vi jo Sofie Kroppel, og lige om et øjeblik, så forhører vi hende. Der. Jamen, jeg ved, ved slet ikke rigtigt, hvordan jeg skal kommentere på det andet, end at det er... Jamen, vi kan bare høre det næste. Så vi hører ja. bare den næste. Ja, det tror Altså, den glade kvinde. Og du ser jo også glad ud, på, når du står på scenen. Var du også så glad i virkeligheden? Men altså, nu, nu går vi jo så ud fra, at du er lykkelig, ikke? <laughs> oh, <laughs> men det, kan altså, det, gode, men det er vel også nødvendigt at have prøvet ulykken for at, at kunne være klar over, jamen, yeah. her er så lykken. Kan du høre, hvordan det hele tiden er, samfundet er noget lort? Det er ikke så godt. Vi savner det, det er. Det er ikke længere, Jens Blauenfeldt. Glem det. Så den næste, og den sidste med ham. Så det er jo ikke kun ham, der er rød. Nej, men han er absolut ikke en af skjorter og var god til at få pressamtale uden spændedokter, vel og mærke. Og øh, til sidst kom han til at fejre noget ind under guldtæppet. I dag, for præcis 25 år siden, er det første gang, at uh, Poul Slytter blev statsminister. Så han Maden stadigvæk sig. sine skjorter selv. Poul Slytter, han hader statsminister. Ah. Han hader. Han hader. Alt, hvad der ikke er til venstre for Stalin, det er bare ikke med i Blauenfelds lille røde bog. Men det er jo ikke. stopper jo ikke her. Vi Nej. har jo en anden kollega. Han er, var med og jeg til kan at starte... også godt sige til det her, det her er jo ikke sidste gang, vi går i tætte tættekamp på DR's ja, ansatte. Vi det, har krasset overfladen. Det her er jo bare første dag ud af mange. Ja. Og, den næste, det er og jeg vil have alle dripping. til at stå nede i forhold og sige, at jeg er ikke kommunist. Den næste, det er Thomas Falbe, som er, øh, nye, det er nyheds øh, øh, øh, USA-korspondent, Thomas nej, Falbe. Nej, han er, han, er, han, er, han er femte kolonne øh, kommunist-lakaaj. Og det er Thomas, han har gjort. Han har skrevet en kronik, Han har skrevet en kronik, hvor han også... Hvor han er inde på han en for, lever... for analyse omkring forholdet mellem Bush og hans rådgiver. Anders, han lever i New York. Han, han lever i øh, en drøm. Han, han lever han... en rød kommunistisk drøm. Uh, en drøm, som aldrig nogensinde får luft under vingerne. Hvordan går det på Cuba, Falve? Men, men hør nu her. Nordkorea. Det går jo et godt begge steder. Nu skal du jo ikke sidde og sige noget ondt om Cuba. <laughs> Thomas Falve. Ja. Han er DR Nyheds USA-korrespondent. Han bor i New York. Han lever under sammen med amerikanerne. Mm. Han kan være en... Tidsindstillet bombe, han er en slange. Prøv at høre, det er røde dyr. De fremmeste produkter fra hjemstavnen bliver vist frem på Hilton-hotellet i New York i dag. du sig Hilton? Dansk erhvervsliv har samlet alle kræfter til et fremstød, der gerne skal sætte sig spor i USA. USA, det bliver vislet ud sætte sig spor i USA. Ja. Det er ligesom under krigen. Ja. Røde bjørn til grønne far. Ja. Røde bjørn til grønne, grønne far. Jeg klippet baglæns. Det vil vi gøre senere, ja. Og så kan man høre, hvad han i virkeligheden siger. Men her kommer så der, hvor jeg må sige Falbe ruller sig ud på bekymrende vis. Velkommen til Springfield. En helt særlig lille amerikansk by. I believe there's going to be a great day here sir. Be honest with you. Det er nemlig helt rigtigt. I konkurrence med 14 andre byer af Springfield retten til at kalde sig Simpson familiens ægte hjemby. It going to be tons of people here, tons of people from the movie, Simpsons movie, tons of people from Simpsons fans from across the nation and it's going to be a rocking house tonight. Indbyggerne i er vilde. Du kan ikke stoppe, det, stop det, stop det. Det røde dyr jeg skal, og, det, og det, jeg skal til USA på, øh, på fredag. Ja, og det er jo ikke tilfældigt, du valgte USA. Det er over for primært for at sige undskyld. Korrekt. Jeg er øh, på de sorte Spiders andet statsbesøg. Øh. Jeg skal til New York, og øh, jeg er sendt afsted af DR's ledelse til at sætte Thomas Falve på plads. Og også øh, ligesom redde tråden ud, fordi der er jo også en anden medarbejder derovre, som er ved at grave nogle grøfter. Og Anders, kan du lige finde klippe med Klim Kærskov? Oh. Det, er sgu, det lå lige ved siden af. Oh. Det, det, det fik jeg at vide. Der var den. Klemmen pro-amerikan. Der lige overnået. Bare lige fordi, der siger han jo... Hvis du lige spiller det ganske kort. Kom her. I am the most pro-american journalist in Denmark. I can, I can swear to you. Jeg er den mest pro-amerikanske journalist i Danmark. Siger. I am the most pro-american journalist in I, can, I can swear to you. Og, og det er jo igen en beskidt kommunistløgn. Vist ud mellem ræve og røde Anders... Det er på høje tid, at du tager dig over, tager blomster med, tager chokolade med, siger undskyld, hvor end du kommer fra. Jeg siger undskyld alle steder, hvor jeg kommer hen. Shortspider er det mest pro-amerikanske radioprogram i Danmark. Øh, Homo-VM er åbne i Argentina. Hvis jeg skulle have sponseret en bil... Mm. Øh, og kan skulle, man sponsere en bil? Altså nej, altså... Åh, det, hvis de kendte... Der var... Kan du ikke snakke om det, men de kendte for et tid siden? Ah. Kendte ringer ind, og siger, man nej, jeg er kendt, kan ikke få en bil. Jeg er ikke ja, kendt. Ja, ja. Men hvis det nu var, jeg var mega kendt og kunne en bil, så ville han have en Kia Picardo. Picanto. Kia Picanto. Også fordi det er sådan en lækker grafik, de har bag på deres biler. Også bare fordi det er en fed bil. Kia er røvfed bil. Ja, der er plads til meget. Kia C... Si, si, og hvis man kan have en Kia Picanto Pican med en lille fisk på, altså en af de der kristne fisk øh. bagne, så tror jeg så, så var en Den jo. nyhed er Kia sed det hedder den? Kia sed sed Ja. Det er måske lige af stranden. I aften på TV2, mine damer og herrer. Ja, tænd Tivoen, tænd Feokrom, har er der flere VOS-bånd, så sæt dem på. Skal jeg en jingle. I aften... Ej, det lige... I aften på TV2, ja. øh, der er der en... Øh, så er en telefon. Hvis det er David, så er vi her ikke. Har I stillet den om? Nå. Hvem vi tage den? Nej. Der er I aften på TV2, der er det øh, tid til en dokumentar, der hedder Mej og Nasser. Tænk, hvis det er... Bare, det... hvis er er det er noget vigtigt. Altså det er Kia. Skal vi have det Kia? Ja. Hallo? Hallo? Det er Karsten, Goddag. Goddag, Karsten. Hej, Karsten. Hvad kan vi gøre for dig? Du siger, at Kia Picanto er en lækker bil. Åh, oh, ja. Du ved ikke, hvad Kia står for? Nej, ja. er i, i. ikke anbefales. Kør ikke alt. Kør ikke Han er ikke anbefales. Sidder du i en Kia nu, Karsten? Nej, det gør jeg ikke. Men er du er du sød uh, lige at aktivere blinklys, så vi måske lige kunne høre, hvad du sidder i. Kan du høre det? Ja, nej, vi kan være blinklys. Blinker du nu? Ja. Det er en portion. Jeg tror ikke Nej. det er blevet jeg tror det er en BMW øh, i 5-serien. Hvad er det? Desværre. Åh, oh, pis. Hvad er det? Skoda. Fabian. Oh. Ja. Kombi. Ja. Det er en dejlig bil. Det er en dejlig bil. Blå. Og, og høj gensalgsværdi. Blå. Er For det mørk eller lys eller metallic? På blå plader? Metallic. <laughs> Lå, fra den... Jeg tror ikke engang, at ambassadøren for Tekid, han gav at køre. jeg har, har set ambassadøren for Tekid køre i Skoda, så nu, glem det. Ah, det er jo dumt. Altså, du, du, dumt. Du, du, du får 100% af i afgiften. Ja, men Skoda er Så top. har du kun 780% tilbage at betale afgifter hjemme. ikke? Jeg kan sige, øh, for jeg har ikke en Skoda, jeg kan sige at Skoda er en top B. Men det skal jeg ikke være øret af vores... Øh, det kommer vi tilbage til. Øh, Karsten, tak fordi du ringede. Tak fordi du ringede ind. Og kør forsigtigt, Karsten. Tak for godt, på Brubben. Tak. tak. Møgen. Hej. Tillykke frisen, det siger man ikke mere. Ja. Det var i gamle ja, dage. Ja, det var jo bare kun i går. Det var der. Der havde vi de lavbæren hvile på. Nu er det jo hverdag igen. Ja. Tak til Danmarks Radio BigBand. For har have lavet al vores vignette, vores intromusik, vores underlægning, vores tænkler, som det hedder på... Æh, Kia står jo for koreansk industrieoverfald, er der mange, der skriver. Ja. Det er, det er synd for Kia. Øh, det er en dejlig bil. Hmm. Øh, jeg har valgt ikke at have en Kia, jeg har valgt at have en Volvo. Anders, du har valgt... Ja, du har vel leaset. <laughs> jeg har valgt ikke andet. Har valgt ikke andet. Jeg, jeg har valgt, at han fik gammel sur Fjell Men jeg regner snart at råd til at købe en Audi. Mm. Hvem ved? Audi. Ja, Audi. Forsprung duk teknik. Ja, og det er rigtigt. Audi A4, det er min drømmebil. Ja. Jeg får nok aldrig råd til den. Ja, og lad os nu se. Det er en god bil. God bil. Volvo også en god bil. Ja, fantastisk bil. Jeg, jeg, jeg får aldrig råd til en Volvo. Jeg har nået op. Anders, du er 34, du kan nå hvad som helst. Ja. Der er nogen, der skriver, synes, at jeg står, han ligner Bill Ja, yeah, men jeg synes, han er bedre end Bill O'Reilly. Altså Bill O'Reilly, for dem, der ikke lige nej, ved, nej, hvad det handler om. Det er også bare en dårlig joke. Jeresdorf Petersen, han er Danmarks bedste tidligere. Han er utrolig dygtig, og han er, ikke, han er jo ikke Fox News. Han går ikke regeringens gang, som, som Michael Dyrbygger. Nej, jeg, jeg vil sige, jeg tror, øh, at han er, han er en ypperlig journalist, og det er, det er uden fis. Men du behøver jo ikke at være journalist for at sidde og være oplæst på fjernsyn. Det nej, nej, men uh, yes, er journalist mm. fra Aalborg, så ved ved. Ah, nu, jeg. nu siger jeg mere, end jeg nogen ved. Vi skal tror, spille han til. Han Aalborg? Ja, det kan da godt være. Jeg ja, synes bare, han har været ansat i Aalborg eller eller andet. Der det han er har været været i ansat Københavns, Københavns Radio. Ja, men før det... Ej, men det er også det er jo ikke, fordi det er masseret ja, Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror jeg skal, at han er Københavns. En lytteafstemning i ja, Jeg ved bare, at hvis, man ringer, øh, hvis, hvis nu for eksempel jeg står og går på gaden, og der er en cykel, der vælter ved siden af, ja. så hjælper han vedkommende ja. op. Så gør han ikke videre. Mm. Og det er jo det, der definerer et godt menneske. Korrekt. Vi skal i gang. 70 gange 20 ringer, men Anders Lund massen du læser tallene op i dag. Jeg synes ikke, det gik så godt i går. Nej, men det var også fordi, vi havde jo en vis form for træhed omkring hele... Øh, Programkonceptet i går. Programkonceptet i går. Vi havde en vis forstand hvile på lavbærende. Øh, men det er slut nu. Øh, vi har det første, nummer allerede klar. Det er nummer 40. Man ringer 70-30 nummer når man har du siger tilspinko som det første. Korrekt. Og så tager vi den derfra. Anders Vinterview interview vedkommende. Og det, man vinder, er jo dels en t-shirt, som jo er produceret, er i huset og klar til udsendelse. Plus, at man kommer i semifinalen i konkurrencen. Man kan gøre det, at hvis man kigger eller lytter radio via vores webcam, det er det korskost og spejder. Så vil jeg lige tage min trøje af. Vil jeg det virker, Jo, det virker. Det virker da her hos Nå, okay. Færre nok, så skal jeg da ikke have pillet næs helt så meget. Så Ja, det er jo selvfølgelig kun for at lytte. Åh, skal jeg så ikke synge? You can leave your hat on. You can leave your hat on. Nej, så er ligesom om vi laver morgenradio. Og så viser jeg vores nye t-shirt, på. Det er flot. Øj, jeg viser den lige i Han viser, Anders viser nu t-shirten på webcams. Og du har det, der hedder Man Titties. Og det er flot. Anders, lad være. Det er et eftermiddagsprogram. Nå, så står der mono på forsiden, og bagsiden er der de flotte logoer. Den vinder man, og hold nu fast, ikke nok med det. Man vinder også muligheden for at deltage i ellers nye øh, tilbudsavis. Nej, i konkurrencen om at komme med til Iceland Airwaves her i slutningen af efterårsferien. Vi har jo også i forbindelse med vores podcast i går lagt en lille, lille drelpin ud. Kan du huske, det, Anders? Man mm. skal lov for, at den var der en. Fordi vi har lagt en hemmelig sætning ind, som Peter Sommer også indtale. For at se om der var nogen, der hørte den podcast, og det er der rigtig mange, der har. De deltager selvfølgelig også i konkurrencen. Og øh, det første nummer var en nummer 40. Ja. Og øh, der er så et nummer til. Det er nummer 39. 39. 39. Jeg kan sige, at man skal være over 20 år øh, for at kunne deltage i konkurrencen om at komme med. Ja. ja. Hvad for at vinde den, vil jeg sige. Ja. Øh, så er til, det nummer 11. Nummer 11. Nummer 11. 52. Så ringer der. Hvorfor, er en råd i nu? Ja, lad os høre. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, det er korrekt. Tillykke med det. Tak. Hvem er det? Ja, hvem er det? Simon. Hej Simon. Simon, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra på Sådan. Så. wow, self-feed, self-feed, self-feed. Sådan. Hvad siger Det var, fordi den gik i selvsving. Fra Græve. Selve Greve eller... Lidt i udkanten? Jo, uh, vi er lidt i udkanten lige nu. Okay. Æ... Er du i nærheden af Greve Stadion? Æ, der bor jeg. Du bor på Greve Stadion? <laughs> ja, tæt på. Åh, okay. hvad laver du til dagligt, Anders Magerbryd? Ja, ja selvfølgelig. Hvad laver du selvfølgelig. Der til... går ø, gymnasium. Øh, uh. Greve Gymnasium? Ja, præcis. Det er meget nedlæggende. Øh, hvordan går det der? Jamen, det går faktisk fint Hvor du gode karakter, Simon? Øh, ej, det er lidt sløjt med dem, men øh, det er godt at gå der. Simon, hvor gammel er du? Jeg er 19. Så kan du kun <laughs> vinde en t-shirt i dag, man kommer ikke med til isdag. Ja, men det. sådan er det bare, så får du bare en t-shirt. Ja. Men, men uh, alligevel vil jeg godt sige, det var da ikke meget galt, før Simon kunne komme med. var Nej, det faktisk? Hvornår er du fuldstændig Simon? Det, det synes jeg godt ikke var. Ah, Nej, selvfølgelig. Man selv skulle lige uh, lidt mere opfindende radio, hvis du gider. <laughs> Jamen, det er fordi ellers så, min telefon er da virkelig dårlig, så jeg har svært ved at høre med. Hvad, jeg siger. No. Øh, hvad ja, gør du så? så for ikke at klamme, når noget? spørger det? Når du så snakker med din... Har du en kæreste, Simon? Øhm... Um, ja, så... Jeg må at råbe. Okay. Men når du så ringer til ham... Øhm... Eller, eller øh, hende. Eller hende. Og har røret op, ikke? Øh, men, men hvordan hører du så din kæreste, når du snakker med ham i telefonen? Eller vi har, hende. Jeg formoder ikke, at ham eller hende er i radioen, når du snakker med dem. Med mindre, at øh, du er kæreste med... Camilla Jane Lee. Med Camilla Jane Lee, for eksempel. Eller Adam ja. Altså, fordi... Det er kun fordi, vi må ikke være fordragsfulde og gå ud fra, at du har ja, men er jeg har øh, en piger. okay. Er det Camilla? Nej, hvordan okay. okay. Simon, jeg tror, vi skal gøre det nu. Vi beder dig om at sende en e-mail til satansyngels og i emnefeltet skal du skrive størrelsen på det på den t-shirt, du gerne, som du har vundet. Men du skal skrive størrelsen bagfra. Bagfra? Ja, tak. Og så selvfølgelig din adresse, ikke? Det gør jeg. Tillykke med det, og have en rigtig god tid i Greve. Tak for det. Godt, morgen. Morgen. Hej. Hej. Jeg synes, at Simon var sød. Jeg ville bare lige trykke på noget CD. Det var teknisk og svært at tale med Simon på grund af. Ja. ja, og Simon tog som ligesom rømme på også, fordi der var ikke nogen af os, der gik ind og sagde... ...det, som hun siger her. Det er jo tysk tirsdag, ikke? Om lidt mere, Tælles Bingo. Anden glade, Rådenfuld. Rådenfuld. Rødden Fuld? Rødden Fuld. Det ja, er tysk tirsdag, og alligevel ikke, fordi at, at, at vi har jo skåret lidt ned på den tyske tirsdag. Ja, fordi at, ude, at, vi, var ja, vi var bange for, at det bare blev for øh, venstreorienteret. Mm. Nå! No. Tyskland er jo kendt. Lang historie for venstreorienteret. Nu. No. Nogle dele af tyskland. Raf. Oh, der Ja, og hele det, der, Skal vi? Ja. Det er fuld. og øh, vi kunne godt tænke os, at øh, det, der sker nu, det er, at hvis du vil deltage i vores øh, quiz her... Ja. Så har du også muligheden for at vinde vores øh, præmie, øh, vores store øh, efterårspræmie, som er øh, en tur for to ja, og man kan sige, til Reykjavik, øh, Israel. alt betalt, det tror jeg ikke. Og Det er det så ikke, det er bare turen og, og, og hotellet. Det er det, vi havde råd til, ja. men det forstår du nok godt, hvorfor det ikke kunne blive til mere. Mm. Øh, og det er i midten af oktober til mere på vores hjemmeside. DRdk skriver så spejder. Der kan man også se, hvordan man kan komme derop, hvis det er, at vi, man nu ikke vinder i vores spil Og bror. alligevel rigtig gerne Og over 20 øh, skal man være. Og 73 74-20 skal man ringe, hvis man kunne tænke sig at komme med nu, og man spiller til spænker. Det næste nummer er nummer 74. 74. 74. 74. Og der er selvfølgelig også billet til selve festivalen, kan man sige. Naturligvis. Til Iceland er Festival. Får du hvert fra Ambon der? Eller et stykke lava af holde i hånden? Et stykke lava. sort sand. Mm. Næste. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 2. Nummer 2. 71. Nej. Det er det ikke. Jeg er ked af det. Fordi jeg tror, at vi godt kan... Klænder vi op for en lytter? Hallo? Elles er så Dan Tillykke Mange Godt. tak taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Alex Goddag Alex, hvor ringer du fra? Ja, jeg var fanden ringer fra? Ude på motorvejen mm. Nå, den motorvej, Alex er det, motor, er det nord, syd, øst, vest? Ja, det er over på Sjælland Det er E20 Ah, og når du siger over på Sjælland Der ligger allerede der et indicium af At du ikke decideret ja. hører til på Sjælland Det er du fuldstændig ret i mm. Hvor kommer du fra Alex? Jeg kommer fra Fredericia Nej, og nej, nej. Øh, øh, der ligger jo stadig en Burger King, jo. Det ja. gør der. Og men så er det den lige... lukker alt for tydeligt. Ja, det gør den også. Nej, en, eller... Men så må man tage Burger King op ved. Et transportcenter, ikke? Nej, det er McDonald's. Ej, det, det er ja. McDonald's. ja, men Ej, den anden ikke. Burger King, hvor er det, den ligger inde. Er det Horsens? Øh, der det er ligger jeg ikke i Horsens. Ensom. Det gør det sikkert. Og på, vide, ja, det borg, for en. Der ligger også i Jens bøfhus i Horsens. Ja, men... ah, det gør det også i Fredericia, i Vejle, <laughs> Esbjerg. Esbjerg, Horsens, Tårn, Kolding, Holstebro, Viborg, Skørping, Randers, Aalborg, Frederikshavn, Skagen, Aarhus Øst, <laughs> Aarhus <laughs> Vest, Aarhus Syd, Anhold. Aarhus Nord, Aarhus Midtby, København, Helsingør, Hillerød, Roskilde, Ølstykke, Skanderborg, Holte, Holbæk. Og hvad er det ja, ja. Læsted, Slagelse? Og sådan kunne jeg blive Og hvad er det med Jesper? Fordi det er jo sejt. Og ved I, hvorfor jeg ved det? Det er kun fordi, at øh, der er nogen, der altid melder mig til Jensen's Bøfhus... Øh, øh, jeg, øh, er, er deres mailing? Eller på deres mailingliste? Ja, det er mig, altså Er det dig? Ja. Du har, er det, det, er det er det langt siden. Det er sjovt. Ej, nu glemmer vi fuldstændig vores lytter, Alex. Alex, øh, tillykke, Du har vundet. Hva, må jeg have lov at spørge, hvad laver du? Jeg har gået last i. Åh, hvilken hvilke, hvilke model? Ja, det er jo en Scania, jo. Glimmerne. Det er jo eneste, Naturligvis. Det er øh, Volvo. Er, at, ja, jeg vil også sige, at Volvo laver altså stadig en god lastbil. Det gør de. de er det er ikke følge med i bakkerne alligevel, jo. Nej, men det er fordi, de har valgt at prioritere chassis mere end egentlig motorkraft. Det er rigtigt. Hvad med daffen? Uff. Uh, der er det ikke DAF'en ud i hjem. Ja, man kan jo stadig oh. bakke med 120 i en DAF. Og det siger, gør, det i en Scania. Ikke en lastbil, dog. Jo. Kan man det? Er man den, kan, bare? den kan jo kun køre 85. Øh... Men du må heller ikke køre mere end FIT. <laughs> det har du fuldstændig ret i. <laughs> Så det vil lige egentlig ligegyldigt, Alex. Ja. Alex, hvilken Scania er det? Det er en uh, R580. Uf. Er det med dobbeltudkobling og Helt Hele pæsset. Så er der en der. Uh -huh. Alex, du har vundet en uh, sort spejlet-t-shirt og muligheden for at komme med til Island. Øh, altså, fordi vi trækker lod blandt vinderne. Øh, så det, du skal være øh, rar at gøre, det er, når du kommer hjem og sender en e-mail til Dr.dk. Og i emnefeltet, Anders, vil du så ikke bede Alex om at skrive? Renault? Ja. Og så naturligvis dit navn og adresse. Så sørg og også lige skriv størrelsen på den trøje, som, som du gerne vil have. Yep, så det var bare Renault, jeg skulle skrive. Renault? Og, og, og så tak fordi, at du ringede, og have en god dag. Kør forsigtigt, det går godt. Jo, tak. Hej Alex. Hey, Alex. Hej Alex. Hej. Moin. Moin. Jeg synes, vi gør det nu, at vi er færdige med at spille til, hvis Skal vi spille et stykke musik? Jo, og det kommer her, og når vi har gjort det, så laver vi den podcast-intro i vores program også i dag. Skal vi gøre det? Det er en god idé. Det er ingen runde til at ringe, vi spiller ikke mere. Nej. Nu er det slut med spil for i dag. Vi kommer igen og spil med i morgen. Sekunder. Jeg er lige ved at researche, og der kan man sige, skulle man ikke have gjort det i programmet? Jo, jo, men nu gør vi det jo altså undervejs, når der kommer nye historier ind. Og Hvad er det, du researcher min ven? Eva fra Åben har skrevet til os. Oh. Hun skriver følgende. Kan I ikke nok lade være at bruge vores møgne? I er jo ikke fra Sønderjylland. Det er så latterligt, at I bruger det. Det er vores ord. Vi har patent på det. Vi sælger trøjer og påskår, hvor der står møgne på. Butikker, der hedder møgne, og radiomøgne. I herfra, så er været med at bruge vores ord. I har jeres egne på Sjælland. Tak. Skriver Eva. Øh, flot, Eva. Øh, det er rigtigt. Det er jo øh, sødnysk øh, låneord. Ja. Og, Eller øh, øh, plattysk er det jo egentlig. Øh, øh, øh, altså, det, men, men, men der skulle man da nok have taget Sønderjylland og lavet blive i Tyskland. Så. Ja. Altså, det er også, nej, men det, det, ja, det er rigtigt noget. Altså, det er bare mærkeligt, fordi normalt får vi at vide, at det er i sådan nogle køberhavd og Svig, der står Nu snakker vi, gør vi noget. Men jeg kan jo sige, at Eva er jo den eneste, der i en strøm af tilfredse sønderød har været, har været utilfredse. Det er det. Eva Faudal. Som jo... Øh, men derfor er der mange andre søde, øh, og jeg er sikker på, at Eva også er sød. Det, det tror jeg ja, ikke. Jeg. jeg synes ikke, Eva. Jeg kan ikke lide Eva nu. Nej, men det kan godt være, Eva ikke siger noget sødt lige der, men derfor kan hun godt være her sød lige ved. Det ved vi ikke. Ja, det, det. det kan også være, at der men, er et eller andet men... med ordet møgen, som gør, at nu simpelthen, så er det bare lige det. Men er, Eva, der er sat hovedbesøget. Men der skulle Eva Faudel være lidt taknemmende, det ved jeg ikke. Ej, tror, jeg, tror jeg Men vær glad for, at der rent faktisk er nogen, der måske bruger et ord, som bliver brugt, i, hvor hun kommer fra. Men, øh, men, men det er så ikke tilfældet. Og det er jo bare, og, og vi, skal, øh, vi skal rumme. Vi er jo hele Danmarks Radio. Ja. Øh, jeg tror, måske det er det eneste, jeg kan sige. Det er der er flere andre... venstreorienteret der... øh, over Eva. Ja, det tror jeg. også. Men nu er der mange her, der skriver... Ja, nej, hun er ikke venstreorienteret. Hun kan ikke lide noget nyt. Hun kan ikke lide, at der er nogen, der. Nej, men venstreorienteret kan. Det er nemlig konzervativt. det lander lige, at I bruger det. Jeg tror ikke, Eva Fagdel fra, fra, fra Sønder. Hun er ikke sød. Helt det... seriøst. Jeg tror, hun er sød. Så ja, nu vær med at bruge vores ord. Mm, det er vores ord. Kan det have været Eva, der holdt. Nu har vi, tale 12, til... sekunder... Anders, vi har 12 sekunder tilbage til at lave stemningen god igen. Kære venner. Tusind, tusind tak fordi jeg i vil lytte med.